Rugăciunea 84 pentru darul dorului aprins. Aleluia slavă ție, împăratei celeste, iubim și te dăruiește-ne darul dorului aprins, care aprinde rugul rugăciunii, frânge de durere inima, ca să nască Duhul de mântuire, cel ce slobăzește gândul de pedepsele iadului, fiindcă devine dorul de neprihănire, de înfrânare, de unirea a inimii noastre ca o mireasă cu duhul și cu mirile cel iubit, care simte mirosul de mir al bucuriilor de negrăit, pe care le rostesc lacrimile de umilință când devin lacrim de dor ale Sufletului, care se lărgește cât cerul și lumea, ca să cuprindă cât mai mult oceanul iubirii cerești, ale lui a slăbții, împărate cele să iubi în dăruiește darul dorului aprins care stinge focul patimilor cu lacrimile inimii, fiindcă face din suflet o biserică sfințită în care să trăim venirea Domnului Isus Hristos pe un tron de slavă așezată în cerul conștiinței noastre, aducând întreitul dar al păcii, fiindcă sufletul nostru ca o mireasă cu o candelă plină de uleiul faptelor sfinte l-a așteptat și s-a închinat. Aleluia, slavă ți-am celestei i celeste te rugăm, dar darul dorului aprins care aduce aripile argentate ale nepătimirii, pentru ca sufletul și conștiința noastră să pătrundă dincolo de negura cele desparte, de lumina lina Sfintei Slavă Tatălui Ceresc, ca să o slăvească prin rugăciunea de iubire, fiind ca a doua oară pentru împărăția cerurilor nenăscut. Că între fiii luminii în și împărății locul nostru s-a făcut.